Kami hadirkan kembali ke ruang dengar anda Kajian dari pembahasan kitab Syarah soya muslim Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah Hafirullah Ta'ala Selamat mendengarkan untuk anda semua Semoga bermanfaat Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu Falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين صلى تسليما كثيرا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima alhamdulillah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menghambakan diri kita kepadanya mengisi waktu kita dengan perjalanan ibadah sebagai tugas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada ku Seluruh ibadah Yang ada di dalam agama kita Itu adalah tugas kita semuanya Akan tetapi Di antara ibadah ada yang wajib Tidak boleh ditinggalkan Dan di antara ibadah ada yang sunnat Yang sangat dianjurkan Untuk diamalkan Maka seorang mukmin Akan menjadikan waktu-waktunya Adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara ibadah Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah menuntut ilmu Duduk di majlis-majlis ilm Majlis-majlis hadis, Majlis-majlis Quran Majlis-majlis Sirah para ulama Majlis-majlis yang menuntun kita Ke kehidupan Yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kehadiran kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai amal saleh lalu akan kita nikmati kelak di hari yang tidak berguna harta dan tidak berguna kekuasaan. Ikhwani fiddin, rahimakumullah jami'an. Bab yang akan kita pelajari pada saat ini adalah bab trihilati takunu qurbal qiyamah. Taqbidu man fi kalbihi Syai'un minal iman Bab Tentang Angin Yang akan ada Di saat kiamat telah dekat Mewafatkan Siapa saja yang di hatinya Ada sedikit Daripada keimanan Qala hadathana Ahmad bin Abdah al Dhabi. Qala haddathana Abdul Aziz bin Muhammad Wa Abu Alqamah Al-Farwi Qala haddathana Safwan bin Sulayn An'abdillahi bin Salman An'abihi An'abihi Hurairata Radiyallahu ta'ala anhu Hadith Dalam bab ini Berasal dari Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman Bin Sakhar al-Dawsi Radiyallahu anhu Seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat yang banyak memiliki ilmu dari Rasulullah SAW, sahabat yang paling memiliki hadis paling banyak dari Rasulullah SAW sehingga melampaui Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal beliau hanya hidup tiga tahun bersama Rasulullah SAW. Kala Rasulullah SAW abu Hurairah berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ya'atsuriihan minal Yaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin dari Yaman. "Alyana minal harir." Angin tersebut lebih lembut daripada sutra. "Fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqalu habatin." Min imanin, maka angin tersebut tidak meninggalkan seorang pun yang di hatinya ada sebesar biji. Mifqalu dharatin dalam riwayat Abdul Aziz. Sebesar biji sawi. Min imanin, daripada keimanan. Angin tersebut tidak meninggalkan seorang yang di hatinya sebesar biji sawi daripada keimanan. قبضته, kecuali angin tersebut akan mewafatkan mereka قبضته, kecuali angin tersebut akan mewafatkannya ini satu-satunya hadis yang dibawakan oleh imam muslim di dalam bab ini bercerita tentang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman dan ini merupakan Muajizat daripada Muajizat Muajizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bercerita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bukan karena beliau tahu yang gaib, seluruh yang gaib tidak, tetapi sebahagian daripada yang gaib diberitahukan kepada beliau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah kita yang harus kita pertahankan. Dan wajib kita imani Bahawa Rasulullah SAW tidak mengetahui seluruh yang gaib Akan tetapi Beliau hanya mengetahui sesuatu Yang diberitahukan kepada beliau Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Qul innama anawa syarum mithlukum Katakanlah Saya adalah manusia biasa seperti kalian Tidak tahu yang gaib Sebagaimana kita tidak tahu yang gaib Yuhailaya Akan tetapi saya diberi wahyu oleh Allah Maka Hal yang gaib yang diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah tahu dan hal yang gaib yang tidak diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak tahu. Inilah akidah yang hak, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Lalu dalam hadis ini Rasulullah bercerita tentang sebuah wahyu yang diinformasikan kepada beliau bahwa di akhir zaman akan Allah utus angin dari daerah Yaman. Rasulullah bercerita ...tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan cerita Rasulullah SAW... ...tentang apa yang akan terjadi nanti... ...itu tidak boleh ditakwilkan. Tidak boleh ditafsirkan. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Oh ini kiasan, makna kiasannya seperti ini. Tidak boleh. Rasulullah ketika bercerita tentang hal yang gaib... ...yang akan terjadi di akhir zaman... Yang harus kita yakini adalah sesuai dengan apa yang beliau katakan. Beliau bercerita langsung secara zahir. Itu yang akan terjadi, ya seperti itu akan terjadi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan terbit matahari di ufuk barat sebelum hari kiamat terjadi, di antara ciri-ciri hari kiamat akan terbit matahari di barat. Maka harus dipahami matahari akan terbit di barat. Tidak terbit di timur sebagaimana yang kita saksikan biasanya. Suatu saat ia akan terbit di barat. Harus dipahami secara secara zahir, tidak boleh ditafsir-tafsirkan, tidak boleh dikias-kiaskan. Sebagaimana sebahagian intelektual Muslim yang mencoba mengkiaskan hadis ini, mereka mengatakan bahawa makna matahari terbit di barat bukanlah matahari yang sesungguhnya. Mereka tafsirkan, mereka tawilkan, tetapi matahari di sini adalah penerang, pemberi cahaya. Sehingga orang bisa beraktivitas, orang bisa berbuat, orang bisa beramal, orang ber bisa berinovasi. Inilah matahari yang memberikan keterangan kepada orang, memberikan penerangan kepada manusia. Dan yang memberikan penerangan kepada manusia itu adalah Islam. Yang membuat manusia bisa beraktivitas, membuat manusia bisa ber bekerja, berbuat. Nah makna hadis adalah Islam suatu saat di akhir zaman tidak lagi berasal dari timur. Tapi berasal dari Barat Ditakwilkan hadis ini Diselewengkan maknanya tidak sesuai dengan zahirnya Maka di dalam masalah-masalah Cerita hari kiamat Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadisnya Harus difahami seperti itu Ketika Rasulullah berbicara matahari terbit di barat Harus difahami matahari terbit di ufuk barat Matahari Sebagaimana yang kita ketahui itulah matahari Karena Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang suatu yang gaib di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW tidak menerangkan ini maksudnya begitu, itu maksudnya begini. Maka tidak berhak seorang umat daripada umat Nabi Muhammad untuk menterjemahkan sesuai dengan pemahaman dia. Harus dipahami apa adanya. Begitu juga dalam hadis ini. Ketika Rasulullah SAW menerangkan di akhir zaman akan diutus oleh Allah angin dari Yemen. Maka harus kita yakini benar-benar suatu saat di akhir zaman... Allah akan mengutus angin dari daerah Yaman. Al-yana minal harir. Angin tersebut lebih lembut daripada sutra. Lembut angin tersebut Allah utus. Apa tugas angin itu? Ternyata tugas angin itu adalah mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman pada saat itu. Jadi dia menyebar ke seluruh dunia angin tersebut. Dan mewafatkan orang yang diterpa oleh angin ini yang di hatinya ada keimanan maka Allah wafatkan mereka dengan melalui perantara angin ini angin lembut angin sepoi yang berasal dari daerah Yaman ini menunjukkan kepada kita kesohalan hadis yang lain dan kebenaran makna hadis yang lain bahawa hari kiamat Allah akan turunkan pada umat yang paling jelek. La takumus taah, illa'ala shiraril makhluq. Kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada makhluk yang paling jelek. Jelek dalam artian jelek menurut pandangan Allah dan Rasulnya, bukan jelek menurut pandangan manusia, ganteng. itu bukan itu maksudnya, tapi jelek menurut pandangan dan kacamata agama kita. Makhluk yang paling Biadab, makhluk yang paling tidak beriman Makhluk yang paling ingkar Makhluk yang paling Tidak berakhlak, tidak beragama Tidak mengerti Allah dan Rasulnya dan yang lainnya Jadi umat yang paling Buruk, yang paling jelek Yang paling Segala galanya adalah umat yang Hari kiamat Bangkit pada zaman mereka hidup Oleh karena itu Sebelum kiamat datang Allah wafatkan orang yang di hatinya ada Keimanan Sehingga tidak lagi ada orang yang beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, Lataku musahh hatta la yuqal fil ardi hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi tidak ada lagi diucapkan Allah Allah. Tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Kerana mereka tidak lagi kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Mereka tidak butuh lagi yang namanya agama Kerana mereka tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan sehingga Mereka tidak merasa tidak butuh ada Kaabah karena tidak ada lagi orang yang di Kaabah Yang akan pergi haji Sehingga Kaabah pun diruntuhkan Di akhir zaman Sebelum datangnya hari kiamat Ikhwan din rahimahkumullah jadi menjelang datangnya hari kiamat tidak ada lagi orang yang beriman. Baru datang hari kiamat. Timur sebuah pertanyaan. Kita tahu sebuah hadis dari Rasulullah SAW. لا تزال طائفة من امة ظاهرين على الحق لا يضروهم ان خدالهم ولا من خلافهم حتى ياتي امر الله. Akan senantiasa ada dari umatku kata Rasulullah SAW. Orang yang zahir berada di atas kebenaran selalu ada. Tidak akan memberi mudarat kepada mereka, orang yang menyelisihi mereka, atau menghinakan mereka. Tidak akan memberi mudarat sedikit pun. Hatta ya'ti amrullah. Sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Maka hadis ini, seakan-akan bertentangan dengan hadis yang kita bawakan sekarang. Seakan-akan ber, bertentangan. Satu hadis mengatakan, di hari kiamat tidak akan ada lagi orang beriman. Akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di hadis yang lain akan ada sampai hari kiamat Ikhwan Fiddin Rahimahkumullah Hadis yang pertama kita baca Memberikan makna kepada hadis yang kedua Hadis yang pertama memberikan makna kepada hadis yang kedua Maka makna hadis yang kedua adalah Akan selalu ada di antara umatku orang-orang yang tegak di atas kebenaran Sampai dekat-dekat hari kiamat Sampai datang angin yang akan mewafatkan mereka. Begitu makna hadis. Karena kita tahu bahwa hadis memberikan makna kepada yang lain. Ketika hadis itu dikumpulkan, akan memberikan sebuah makna yang diinginkan oleh Allah swt. Dan Rasulnya. Ketika hadis itu Sahih, dia tidak akan bertentangan. Apatah lagi kalau hadis itu bisa dijamak seperti yang kita sekarang lakukan. Bahwa hadis yang pertama memberikan makna ke dalam hadis yang kedua makna hadis yang kedua sampai hari kiamat betul sampai dekat-dekat hari kiamat sehingga saking dekatnya kepada hari kiamat dikatakan dia sampai ke hari kiamat persis sebagaimana kita sekarang kita dari Rumbai belum sampai di Al-Madinah lalu kita sampai di jalan Ampi teman dari Rumbai nelfon, kamu sudah di mana ya saya sudah sampai dan ini ma'ruf dalam dalam artinya dikenal dalam bahasa kita Bahasa kita pun tidak mengingkari Makna ini Bahawa ketika sudah sampai jalan nampi Kan belum sampai sebenarnya ke Ke Almaninah Belum sampai Tetapi ketika Apalagi dari Duri Misalnya dari Taluk Kuantan Misalnya dari mana Dari Medankah mungkin Saya sudah sudah sampai Padahal kita masih Berada di jalan ke Harudin Nasution Begitu lebih kurang Makna Hatta ya'tiya amrullah Sampai datang hari kiamat Jadi maknanya Hadis ini masuk ke dalam hadis yang tadi Begitu para ulama kita Memahami hadis. "Lazawul taifatul min ummi, zahirin alal haqq." Iqbal fitin rahimakumullah. Dalam hadis ini Allah memberikan kemuliaan dan penghormatan serta kasih sayang kepada orang yang beriman. Di mana Allah utus untuk mereka angin yang akan mewafatkan mereka, bukan angin yang dahsyat. Biasanya orang wafat dengan angin yang dahsyat menerbangkan mereka, membuat mereka terbang, terantuk atau menabrak dinding dan yang lain sehingga mereka mawafat tidak Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman dan mewafatkan orang-orang yang beriman dengan angin yang lembut sekali, bahkan lebih lembut daripada sutra sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini senada dengan makna ayat di dalam Al-Quran Wa وَكَانَ muminina رَحِيمًا dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buktikan keimanan kita kepadanya. Secara kalb, secara hati, alisan, al secara lisan, anggota badan. Seluruh yang bisa kita manfaatkan daripada anggota badan kita ini, kita buktikan bahwa kita beriman kepada Allah. Wa kalau kita ingin meraih kasih sayang Allah, Allah sudah berjanji Allah menyayangi orang-orang yang beriman tinggal kita lagi mau disayang oleh Allah atau tidak Allah sudah berjanji tinggal kita maukah kita mengambil janji Allah subhanahu wa ta'ala lalu menjadikan diri sebagai seorang yang mukmin atau tidak semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memimbing kita ke jalan keimanan kepada-Nya. Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadis ini bercerita tentang hari kiamat. Maka dalam masalah iman, kita masih berada dalam bab iman. Imam Muslim sudah mulai masuk kepada keimanan kepada hari kiamat. Dia masuk kepada pembicaraan keimanan tentang hari kiamat, kejadian-kejadian sebelum datangnya hari kiamat kemudian bab berikutnya bab al-hathu al mubadarah bil amal qabla tazahuril fitan bab anjuran untuk segera beramal qabla tazahuril fitan sebelum merajalailanya fitnah bab anjuran untuk segera beramal sebelum merajalelanya fitnah. Hadis dalam bab ini masih dari sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badirubil a'mal. Badirubil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Fitanan kaqita'il lailil muslim. Sebelum datangnya fitnah-fitnah Bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap Yusbihur rajulu mu'minan Wayumsi kafiran Di subuh hari seseorang Masih menjadi seorang mukmin, Tetapi di sore harinya dia sudah menjadi orang kafir Ayumsi mu'minan Wayusbihu kafiran atau di sore harinya dia masih dalam keadaan beriman. Tetapi pada pagi harinya dia sudah menjadi orang kafir. Ya bi'udinahu bi'arabim minat dunia. Dia jual agamanya dengan bahagian daripada dunia. Ikhwan Fiddin rahimahkumullah. Fitnah artinya adalah ujian dan cobaan. Fitnah di dalam bahasa Arab artinya adalah ujian dan Cobaan Fitnah dalam bahasa kita Artinya Fitnah ya informasi Yang salah Kabar-kabar yang menyudutkan Yang tidak pernah kita berbuat Kita lakukan Fitnah dalam bahasa kita Dalam bahasa Arab itu Buhtan Buhtan Orang memberikan berita tentang kita Orang memberikan informasi kepada orang lain tentang kita sesuatu yang tidak benar itu buhtun atau buhtanun tetapi fitnah dalam bahasa Arab bukan fitnah dalam bahasa kita artinya tetapi fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian dan cobaan wa nablukum bil khairi bisyari wal khairi fitnatan, kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang jelek yang tidak baik. Syar. Sure. Kami akan uji kalian. Fitnatan sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Maka kata-kata fitnah di dalam bahasa Arab maknanya adalah ujian. Mungkin ujian itu dengan yang baik, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan ketenaran, dengan sesuatu yang dianggap dalam kacamata kita sesuatu yang baik. Itu mungkin kita diuji dengan itu. Atau mungkin kita diuji dengan syar Dengan sesuatu yang menurut pendapat kita itu adalah tidak baik Musibah Kebakaran Wafatnya seseorang Hilangnya harta Dan yang lainnya Allah akan uji kita Dengan yang baik atau dengan yang buruk Memang Ujian sering Kali manusia Mengira itu untuk yang datangnya buruk saja Musibah-musibah saja Hal-hal yang tidak kita senangi itu yang ujian. Sebenarnya tidak. Kebaikan atau keburukan yang menimpa kita semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dipahami oleh para Nabi dan para Rasul. Ketika Nabi Sulaiman alaihis salam hendak memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabak Yaman ke tempat beliau Palestina sangat jauh dari Saba Yaman menuju Palestina. Sekarang mungkin ditempuh dengan 4 jam pesawat Boeing. Lalu beliau mengumpulkan sebagaimana yang kita ketahui kumpulkan pasukan-pasukannya, mulai dari kaum jin, yang lainnya manusia, yang lainnya dikumpulkan. Lalu bertanya, "Man ya'tini bi'arsyha?" Siapa yang akan bisa membawakan kepada saya arsynya dan singgasananya Ratu Balkis kalau ifritu minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin, Saya akan bawakan arus itu kepadamu, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu sekarang. Sebelum selesai musyawarah ini, sebelum selesai pertemuan ini, saya jamin sehingga sana sudah ada di sini. Kekuatan yang Allah berikan kepada makhluk jin yang bernama ifrit ala ifrit min aljin jin yang paling kuat yang kita tahu adalah ifrit yang kita tahu dari Al-Qur'an qala rajulun berkata seseorang indahu ilmun minal kitab yang dia memiliki ilmu daripada kitab ana atika bihi an yarfad ilaika tarfuk saya akan bawakan kepadamu sebelum matamu berkedip diriwayatkan dalam tafsir bahwa orang yang mempunyai ilmu dari kitab ini bukan Punya ilmu di luar batas kemampuan manusia. Tidak. Tetapi dia orang saleh Yang mempunyai sebuah kelebihan. Kelebihannya itu adalah doanya dikabulkan oleh Allah. Selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu itu. Bahawa doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dia hanya berdoa dalam sekejap. Agar Allah memindahkan singgasana sanaratu balqis. Dan dalam sekejap mata. singgasana sanaratu balqis sudah berubah. Dari negeri Sabah menuju sampai di. Di Palestine. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Ini adalah ujian untukku. A akfur ashkur? Apakah saya kufur nikmat yang Allah berikan atau a ashkur atau saya bersyukur? Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi. Tatkala Sulaiman melihat singgasana berdiri dengan berdiri dengan gagahnya di sampingnya, dia berkata ini adalah karunia daripada Rabbku. Nikmat daripada Robku, lihat luar untuk menguji saya. A Ashkur am akfur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita itu jangan sangka itu adalah oh Allah sayang kepada saya, saya mempermudah hidup saya, belum. Dan ini tipe kebanyakan manusia. Kalau Allah sudah berikan dia kemudahan, dia merasa dia disayangi oleh Allah, lalu lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terangkan dalam ayat yang lain. Faamal insanu idhamatallahu rubuhu faakramahu wa nammah, faikulul Rubbi akraman. Seorang manusia banyak yang mengira kalau Allah sudah muliakan dia, sudah beri nikmat kepada dia, dia katakan, Rubbi akraman. Robku telah memuliakanku. Faamma idhamatallahu fakadara alihiriskah faikulul Rubbi ahanan. Tetapi sebaliknya, kalau mereka disempitkan rezekinya, mereka mengatakan Allah telah menghinakan diriku. Karena pandangannya hanya kepada duniawi. Sehingga ketika dia mendapatkan kemudahan duniawi, dia mengira Allah sayang kepadanya. Dan ketika dia mendapatkan kesusahan duniawi, rezeki duniawi dia mengira Allah telah menghinakan dirinya. Padahal di mata Allah, duniawi tidaklah merupakan sebuah tolak ukur. Nikmat dan sengsara yang kita terima dalam pandangan dunia, itu semuanya adalah ujian bagi bagi diri kita. Yang sudah Allah takdirkan semikian rupa, orang yang baik hidupnya untuk kaya, Allah jadikan kaya... Dan orang yang baik hidupnya sederhana, Allah akan jadikan sederhana Karena Allah tahu kadar kita masing-masing Sementara kita tidak pernah tahu apakah kalau kita kaya tetap masih masih bisa beribadah Tetap masih bisa hadir majlis taklim atau tidak Jadi fitnah artinya dalam bahasa Arab adalah yang seperti yang kita terangkan tadi Maka timbul kesalahan memanakan ayat ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-fitnah tu asyaddu minal qatal fitnah lebih, lebih kejam lebih bersangatan lebih jahat lebih parah daripada pembunuhan. Lalu ayat ini dibawakan maknanya oleh banyak orang termasuk para dai naudzubillah min zalik yang menjadi panutan umat memanakan ayat ini memfitnah orang tidak boleh karena itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal ayat sedikit pun tidak bermakna seperti itu. Ayat bermakna adalah fitnah seseorang di dalam agamanya yang bisa membuat dia menyeleweng dari agama Allah itu lebih kejam, lebih bersangatan daripada pembunuhan. Ketika ayat ini turun, ketika sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan masuk ke dalam syahrul haram di bulan yang tidak boleh berperang dan diamalkan oleh orang-orang Quraisy Tidak ada peperangan pada bulan-bulan haram itu, sahabat Rasulullah memulainya pas di hari pertama di bulan haram. Lalu mereka tebarkan isu jelek-jelekkan kaum Muslimin dan segala macam. Allah katakan bahawa mereka yang menghalangi orang dari rumah Allah, yang menyeret orang dari jalan Allah itu lebih lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan memfitnah orang dari agamanya, memberikan ujian kepada orang sehingga orang terfitnah daripada agamanya, pindah agama itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu makna daripada ayat yang ada di dalam Al Quran. Jadi tidak seperti yang dipahami Fitnah dipahami fitnah dalam bahasa Indonesia Karena fitnah dalam bahasa Arab artinya itu Dan fitnah dalam bahasa Indonesia artinya buhdan Atau buhd di dalam bahasa Arab Rasulullah perintahkan kita badiru bil amal Bersegeralah kalian beramal Bersegeralah kalian beramal Sebelum datangnya fitnah-fitnah Sebelum datangnya ujian-ujian Sebelum datangnya hal-hal Yang dimana kalian diuji Dengan fitnah-fitnah yang sangat Banyak Karena Rasulullah berkata di sini fitanan, fitanan adalah dalam bentuk yang jama, artinya fitnah-fitnah yang banyak. Bagi kan malam yang gelap gulita, fitnah tersebut melanda bagi kan malam yang gelap gulita. Ikhwan fitdin, Rasulullah permisalkan ketika fitnah melanda, umat ini dalam keadaan gelap gulita, dunia dalam keadaan gelap bagikan malam yang sangat gelap malam yang tiada bintang, malam yang tiada bulan artinya ketika kita berada di tempat yang gelap kita kan tidak pernah tahu apa yang ada di sekeliling kita kita merasa di samping kita masih ada kue ketika kita mencoba untuk merabahnya mungkin kalah jengking kan begitu, kita tidak pernah tahu apa yang di sekeliling kita dan kegelapan ini di dalam agama kita adalah simbol daripada kebodohan di dalam agama Permisalan daripada kebodohan dalam agama adalah kegelapan. Maka di dalam Al-Quran kita akan temukan Rasulullah itu tugasnya. Yukhrijun nas minabhul dumat ilan nur. Rasulullah tugasnya di dunia mengeluarkan umat daripada kegelapan. Menuju cahaya. Dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu di dalam agama kita disebut dengan nur. Disebut dengan Nur. Hidayah dari Allah, iman dari Allah dikatakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Jadi ilmu tentang agama Allah dan Rasulnya, agama kita mengibaratkannya dengan sebuah cahaya. Cahaya yang bisa menerangi kita di dalam kegelapan. Sementara bodoh terhadap agama, jahal terhadap agama, tidak mengerti agama Allah, itu diibaratkan dengan kegelapan di dalam agama kita. Maka pada saat fitnah turun Dunia dalam keadaan gelap gulita Kebodohan melanda manusia Manusia tidak tahu lagi Mana yang hak, mana yang batil Mana yang halal, mana yang haram Manusia tidak kenal lagi Mana yang diridui Allah, mana yang tidak diridui oleh Allah Saya sering berfikir Bahawa Ketika orang tahu Ini batas tanah dia dia tahu sebelahnya adalah batas tanah orang lain Lalu dia geser tanahnya Batas tanah itu dia geser 1 meter, 2 meter ke sebelah kanan, 2 meter ke sebelah kiri Ini persis sebagai orang yang tidak pernah tahu Walaupun pada dasarnya dia tahu Tetapi keimanannya menunjukkan dia tidak tahu ini boleh atau tidak Tidak tahu dia Bagaikan orang yang memancang-mancang di gelap gulita, Tidak tahu mana yang tanah dia, mana tanah orang lain sudah tidak diperhatikan lagi begitu lebih kurang ketika kaum muslimin hanyut enak saja membawa anak gadis orang lain tanpa hikatan pernikahan dibawa keliling kota di malam minggu dibawa ke tempat-tempat yang gelap entah diapakan di sana. sudah tidak tahu lagi mana yang halal dan mana yang haram wa na'udzubillah para orang tua juga seperti itu tidak tahu lagi anaknya dibawa seperti itu adalah suatu yang haram sehingga dia orang tua terkadang bertanya kepada anaknya mana teman pria kamu tidak datang menjemput di malam minggu la la illa billah. kita ingin mengungkapkan ikhwan rahimakumullah fitnah di akhir zaman benar-benar manusia sebahagian sudah terlihat dengan jelas banyak manusia yang tidak tahu mana yang halal mana yang haram lalu ketika kita tegur itu tidak boleh beralasan dengan pacaran islami padahal kapan-kapan ada hadis berbicara tentang pacaran islami Entah kapan-kapan ada Al-Quran berbicara bolehnya pacaran islami. Kita tidak pernah dengar. Ya. Kalau islami kan boleh. Tapi anaknya tetap tidak islami. Gitu. Dan banyak lagi hal yang lain. Yang kalau kita kemukakan. Jelas bahwa Semakin lama orang semakin tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kalau Tahu pun tahu. Itu haram tetapi di hatinya tidak terlalu sedikit pun untuk lari daripada yang haram tersebut sebagaimana yang kita katakan tadi orang yang memakan ha'arta orang lain tanah orang lain orang yang melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia seakan-akan tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram sehingga bagaikan orang yang sedang berada di dalam sebuah gelap gulita tidak tahu hendak mengarah kemana dan tidak tahu hendak melakukan apa orang yang tidak mengerti jalan hidupnya Persis adalah orang yang berada dalam gelap bulita dia tidak tahu mau kemana. Tapi Rasulullah datang dengan membawa ilmu, membawa cahaya, membawa pelita di dalam kegelapan. Rasulullah s.a.w. di antara tugasnya, siro jamunira. Sebagai pelita yang terang benderang. Maka ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, Saya telah tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang. Saking terangnya, malam bagaikan siang. Saking terangnya, jalan tersebut malamnya bagaikan Siang, apalagi siangnya. Inilah ilmu, inilah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, inilah petunjuk hidayah yang penerang jalan kita di dalam gelap gulita. Rasulullah SAW mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai umatku, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Di sini menunjukkan bahawa amal saleh bisa menghindari orang dari fitnah. Tidak ada artinya kalau amal salih tidak bisa menghindarkan kita, menjaga kita dari fitnah di akhir zaman. Kalau kita dikatakan oleh Rasulullah, wahai umatku, bersekolah beramal salih sebelum datangnya fitnah. Maka amal salih bisa menjaga seorang yang beramal salih dari fitnah akhir zaman. Dan amal yang salih harus memenuhi dua kategori. Ikhlas kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kategori amal saleh. Amal tidak akan dikatakan saleh kalau tidak ikhlas atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dikatakan saleh. Karena Rasulullah yang mengatakan bahawa amal yang tidak sesuai dengan sunnahku akan ditolak oleh Allah subhanahu wa taala. Sementara amal saleh akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Berarti amal yang diterima oleh Allah yang ikhlas kemudian yang sesuai dengan sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis jelas bahwa di akhir zaman fitnah bersebar dengan banyak. Dan manusia dalam keadaan gelap gulita, tidak tahu lagi. Sehingga masuk ke dalam fitnah, dia, dia, dia tidak tahu. Dia tidak sadar masuk ke dalam fitnah-fitnah, masuk ke dalam hal-hal yang menyeret dia dari agamanya. Sehingga diberikan gambaran yang lebih dahsyat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar gelap saja. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsika kafiran. Pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia sudah menjadi orang kafir. Sebaliknya, ayyumsī mu'minan wa yusbihu kāfirān. Sore harinya dia seorang mukmin, pagi harinya dia sudah menjadi orang kafir. Pertanda di sini bahwa fitnah di akhir zaman akan menimpa fitnah di dalam akidah, bukan saja fitnah di dalam amalan. Karena yang bisa membuat seseorang pindah dari status seorang mukmin kepada status seorang kafir, tidak lain dan tidak bukan Kesalahan dalam berakidah Orang yang salah beramal Orang yang salah beramal Mungkin dia melakukan maksiat Jatuh kepada maksiat Atau mungkin jatuh kepada bid'ah Orang yang salah beramal jatuhnya kepada maksiat dan kepada bid'ah Dan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat Karena orang dari bid'ah sulit untuk tobat Sementara orang maksiat dia sendiri tahu bahwa itu salah tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu orang yang menasihati, tinggal menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Allah, seandainya Allah ingin memberikan tobat kepada orang itu, dia sadar bahwa dia salah. Tinggal menunggu waktu berhenti, mungkin karena penyakit, mungkin karena wafat, mungkin karena yang lainnya. Tetapi orang yang salah berakidah, orang yang salah berakidah, tempat jatuhnya mungkin kepada bin'ah atau mungkin kepada kufur, kesyirikan. Oleh karena itu di dalam hadis ketika Rasulullah katakan pagi harinya seseorang menjadi mukmin, sore harinya dia sudah menjadi orang kafir atau sore harinya dia orang mukmin tapi pagi harinya menjadi orang kafir, ini berarti fitnah melanda akidah. Bukan saja lagi kepada amal dan maksiat. Maksiat dari zaman Rasulullah mah pernah ada. Di zaman Rasulullah ada pencurian, di zaman Rasulullah hidup ada perzinahan dan ditegakkan hukum Allah oleh Rasulullah SAW tetapi di zaman beliau Rasulullah telah mengikis syirik sampai ke akar-akarnya sahabat tidak pernah terjamah oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu SWT tetapi di akhir zaman fitnah melanda akidah umat Ikhwani ikhwanifiddin rahimahkumullah sering kita ungkapkan bahawa banyak orang Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Yang ini Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Termasuk diantara hal-hal yang bisa membuat kita Masuk ke dalam kekufuran Termasuk diantara hal-hal Yang bisa Membawa kita hanyut ke alam kekufuran Mari kita lihat Beberapa hal yang akan kita kedepankan kita lihat pandangan para ahli hukum, jangan jauh-jauh di negeri kita ini di Indonesia, maka kebanyakan mayoritas dari para ahli hukum, pakar hukum, berpendapat sah-sah saja, boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah, karena sesuai dengan zaman. Hukum yang dulu diturunkan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Itu banyak kita dapatkan. Sementara akidah ini, kita katakan bisa menyeret seseorang ke dalam kekufuran. Karena dia sudah mengingkari hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang kita katakan bahwa sudah mulai ada akidah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang sudah mulai masuk kepada penghalalan sesuatu yang masyhur di kalangan kaum Muslimin. Sebagai sesuatu yang haram. Ada orang yang mulai menghalalkan, meninggalkan sholat. Kalau sampai pada jenjang sesuatu, Tahapan dari agama ini, dari jenjang kewalian, Dia boleh meninggalkan amal-amal fardu. Ritual-ritual harian boleh ditinggalkan. Karena dia sudah sampai kepada intinya. Karena ritual itu dikerjakan, Dilaksanakan untuk sampai kepada sebuah inti Ingat kepada Allah Ketika orang sudah sampai kepada ilmu ingat Ilmu makrifat Allah yang benar Maka boleh dia tidak Sholat mengerjakan amal-amal fardu Sudah mulai ada Sudah mulai ada sebagian kaum muslimin Yang mengingkari kewajiban berhijab Bagi kaum wanita Menutup aurat Yang Rasulullah katakan di dalam hadisnya Iza hadutil mar'ah Apabila wanita sudah haid maka tidak boleh kelihatan daripadanya illal wajh wal kafain melainkan wajah dan telapak tangan dan telapak tangan, telapak tangan itu adalah apa yang ada setelah pergelangan baik yang putihnya atau yang hitamnya baik zahirul kaf atau batinnya yang putih atau yang ini, ini sama-sama tidak aurat ya? sangat berbeda dengan pemahaman sebagian, jemaah haji yang paling sering bahawa telapak tangan yang dipahami yang tidak aurat itu hanya yang putih saja Sehingga akan kita lihat banyaknya mahaji yang beli sarung tangan Yang atasnya tertutup, bawahnya terbuka Al-kaf dalam bahasa Arab adalah Apa saja yang ada setelah pergelangan tangan ini ke atas sampai jari-jari Baik yang putih ataupun yang hitam Baik telapak tangan bagian dalam atau telapak yang tangan yang bagian luar Itu semuanya adalah kaf dalam bahasa Arab Tapi tidak ada dalam bahasa kita ini apa dinamakan Ketika diterjemahkan dalam bahasa telapak tangan Maka banyak orang awam memahami ini saja Padahal ini juga kaf namanya. Sama. Kaf itu adalah dari sini sampai ke ujung itu semuanya kaf. Sementara di sini dinamakan Zohirul Baltinul Kaf. Bagian dalam telapak. Ini dinamakan Zohirul Kaf. Bagian luar kaf. Banyak orang memahami. Ada sebagian kaum muslimin yang mulai memahami. Bolehnya meninggalkan hijab. Dan itu dikarang buku. Dipropagandakan. Banyak orang. Orang sudah mulai memahami bolehnya meninggalkan hukum warisan hukum faraid halalnya untuk minum khamar di daerah-daerah yang dingin dan yang lainnya menunjukkan kepada kita bahawa hal-hal yang sudah ma'ruf sudah masyhur di kalangan kaum muslimin sebagai hal yang haram sudah mulai zaman sekarang berani orang meng menghalalkannya apatah lagi hal-hal yang di dalam kaum muslimin tidak dikenal apakah itu boleh atau tidak Contoh Tawaf di kuburan Berdoa meminta kepada Wali-wali Allah yang dianggap ada terkubur di kuburan tersebut Itu pekerjaan-pekerjaan syirik Meyakini suatu benda-benda Sebagai Yang memberikan kita rezeki Dan itu banyak bersebar Terutama di kerangan pala pedagang yang dikenal dengan istilah pesugihan. Sehingga kita dengar informasi dari ikhwan-ikhwan kita yang berdagang di pasaran, ketika temannya laris, dia akan bertanya, "Di mana tempatnya? kemana kamu mencari? Apa yang kamu pakai?" Begitu. Saya diberikan informasi dari salah seorang ikhwan, "Antum kalau masuk ke restoran, itu akan melihat foto seorang kakek tua." Saya pada awalnya mengira bahwa Ini foto pendiri restoran terus terang, Ini foto pendiri restoran Artinya Restoran ini Atas nama Restoran ini Bapak ini yang dirikan Lalu dikembangkan oleh Anak-anak dan keturunannya Itu yang awalnya saya fahami Tidak ada sedikit pun Ternyata diberitahu oleh sebagian ikhwan bahwa Foto itu adalah pesugian Penarik alam, apakah kakek itu pernah punya restoran pada waktu dia hidup? Juga tidak, tidak, tidak tahu. Kenapa dia yang dijadikan sebagai? itu Di tempat orang-orang non-muslim, Cina saya melihat sebuah patung yang melambai-lambai, datang kemari, datang kemari. Kalau orang Nasoro, orang-orang kufar, ya kufar memang jelas. Tetapi ini adalah peniru-niruan kepada orang-orang kufar. Sehingga ini simbol kebaikan, pasang. Ini simbol keburukan jauhi itu tidak boleh dan yang seperti ini banyak orang yang tidak faham banyak orang yang tidak faham bahwa berdoa tidak boleh kecuali kepada Allah tidak boleh kepada selain Allah bernazar tidak boleh kepada selain Allah minta disembuhkan dari suatu penyakit tidak boleh kepada selain Allah minta manfaat dan minta dijauhkan dari mudarat dijauhkan dari balak tidak boleh dengan kecuali hanya kepada Allah tidak boleh kepada selain Allah banyak orang yang tidak tahu mulai tidak tahu akidah yang benar dan inilah akidah Serangan kepada akhidah. Sehingga bisa saja. Orang yang tidak pernah melakukan syirik pada pagi hari. Sore hari ketika dia dilobi oleh seseorang. Merasa benar. Dan akhirnya melakukan terjerumus ke dalam yang syirik. Atau dia masih lurus. Dalam agama nenek moyangnya. Dalam agama yang tauhid. Di sore hari. Di malam hari ada teman yang datang. Begini, begitu, begini, begitu. Memberikan argumen-argumen. Lalu dia merasa benar. Dia merasa tertarik. Lalu... Diikuti oleh teman itu Akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kwanifidin rahimahumullah Bertanda juga bahawa Masalah akidah Adalah masalah yang terpenting Yang harus kita pertahankan Hanya Allah satu-satunya Yang menciptakan langit dan bumi Yang memberi rezeki Yang memberikan manfaat Yang memberikan mudarat Yang memberikan penyakit Memberikan kesembuhan setelahnya Hanya Allah satu-satunya Zat yang Maha Suci, maha mendengar, maha mengetahui, maha tahu atas segala sesuatu, maha bisa atas segala sesuatu, maha pengasih, maha penyayang kepada umatnya. Dan hanya dia satu-satunya tempat kita menambatkan seluruh ibadah. Doa, tawakal, khusyuk, menyemlih, bernazar, dan yang lainnya seluruh rangkaian ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, semelihanku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. bahwa kita adalah hamba Allah satu-satunya, kita tidak akan pernah menyembahkan hidup kita kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yabi'udinahu. Dia menjual agamanya, dengan sebahagian biaradim minat dunia daripada dunia ikhwanifiddin ini menunjukkan di hati orang ini yang terkena fitnah ini dunia jauh lebih berharga di matanya dibanding agama padahal seharusnya yang terjadi terbalik kita harus merasa agama kita lebih berharga daripada dunia kita kita rela mengorbankan dunia kita demi kepentingan Agama kita Itu yang seharusnya terjadi Dan ini manusia-manusia teladan yang pernah hidup di permukaan bumi Para sahabat nabi Relah meninggalkan keluarga Relah meninggalkan harta Relah meninggalkan kampung halaman Ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah Di Madinah lihat para sahabat dan ansar Para ansar dan muhajirin Relah meninggalkan harta-hartanya rela meninggalkan sebagian istrinya, rela meninggalkan sebagian hartanya, rumahnya dan yang lainnya untuk saudaranya sesama Muslim. Diinfakkan di jalan Allah. Abu Bakar pernah menginfakkan hartanya kepada Rasulullah S.A.W. Nih ambil seluruh harta yang ada pada saya sekarang. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Uthman pernah berinfak 600 ekor unta. Abdul Rahman 1000 ekor. Semua itu untuk agama mereka. Berkorban. Bahkan para sahabat mempersembahkan Nyawa mereka untuk kepentingan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan fidin rahimahkumullah Yang paling berharga Di dalam hidup kita pada dasarnya adalah agama kita Lurus atau tidaknya, bagus atau tidaknya Agama kita itu yang paling berharga Kenapa? Karena dia yang akan membimbing kita nanti di akhirat Ketika agama kita Bagus di dunia ini, insya Allah Jalan kita akan mulus di akhirat Ketika agama kita tidak bagus Mata kita tidak bagus tidak sesuai dengan bimbingan agama lisan kita, tidak sesuai dengan bimbingan agama gerak gerik kita, tidak sesuai dengan bimbingan agama hati kita tidak tunduk kepada bimbingan agama maka di akhirat nanti dia juga kita akan sulit karena perjalanan kita di akhirat tergantung dengan perjalanan agama kita di di dunia ini oleh karena itu Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doa yang masyhur minta Allah membenahi yang pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW Ya Allah benahi agamaku Allahumma aslih li dini ladihi wa isratu amri Ya Allah benahi untukku agamaku Yang mana agamaku ini adalah Pengontrol seluruh diriku Seluruh urusanku Dia yang menjaganya agama ini Mata kita dia yang menjaganya Pekerjaan kita kita dia yang menjaganya Langkah dan ayunan tangan kita dia yang menjaganya Agama kita Wassaili dunia dunia yang latifiha ma'ashi. Kemudian benahi juga dunia tempat saya hidup di dalamnya. Kemudian benahi juga akhirat al-latiilahi ma'adi tempat sekembali saya. Yang pertama diminta benahi, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pembenahan agama ikhwan fitdin. Di zaman kita sekarang orang kalau rusak Handphone-nya orang kalau rusak mobilnya, mau dia kasih kepada sembarang orang yang tidak mengerti kepada orang yang kemarin sore baru belajar buka handphone tidak dia akan cari temannya yang pandai dia akan cari tempat-tempat yang memang sudah berlisensi untuk pembenahan handphone dia akan cari bengkel-bengkel yang yang bagus bengkel-bengkel yang memang terkenal bagus membenahi mesin-mesin mobil tapi kita, kita sudah berbicara agama apakah mereka memilih juga Siapa tempat dia bertanya tentang agama Siapa orang tempat dia Meminta fatwa Siapa orang tempat dia Meminta diajarkan agama Ternyata tidak Dalam masalah agama kaum muslimin nyaris sembarangan Siapa saja yang datang Tidak dilihat Apakah dia benar-benar mengerti agama Allah Atau dia hanya bagikan sebuah kaset Simpan Kemudian sampaikan. Tanpa sedikit pun bisa memfilter apa yang dia sampaikan. Sehingga, seperti yang kita temukan bagi yang bertahan di pengajian sebelum ini, diprotes bahwa da'i-da'i menyampaikan ayat Al-Quran itu 6.666. Ini banyak diyakini oleh kaum muslimin. Padahal itu, seperti yang saya katakan, adalah kaset saja. Terima, sampaikan. Terima, sampaikan. Padahal, dalam waktu sekian 10 menit kita bisa menghitung loh Al-Baqarah berapa, Ali Imran berapa Totalkan semuanya Tidak sampai kepada 6.666 ayat Kalau saya tidak khilaf, tidak salah hafalan 6.326 ayat Kalau hafalan saya masih bagus 6.326 ayat, bukan 6.666 ayat Itu saja Memberikan kita sebuah gambaran Bahwanya orang yang cuma merekam Pembicaraan orang lalu disampaikan Tanpa sedikit pun mau kembali Apakah benar itu atau tidak jadi ketika dia merasa dunia lebih baik, lebih berharga daripada agamanya, dia rela menjual agamanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Dan ini celaan bagi orang-orang yang mau mengorbankan agamanya hanya untuk mengharapkan sebahagian daripada dunia. Allah berfirman tentang orang ini bahwa Yashtaru tamanang Mereka menjual agama mereka dan membeli harga yang sangat sedikit. Karena dunia adalah sesuatu yang tiada harganya dibanding dengan kenikmatan akhirat Allah Subhanahu Wataala bagi orang-orang yang beriman. Ikhwanul Fidin rahimakumullah. Semoga materi yang bisa kita bicarakan dalam dua bab ini memberikan kita istiqamah di dalam beragama dan membuat kita membenahi agama kita dan membenahi seluruh amalan, perbuatan dan perkataan kita. Kita selaraskan dengan perintah. Dan larangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita benar-benar menjadi hamba Allah. Yang tunduk dan patuh kepadanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka utubu laik. Walhamdulillahi rabbil anamin. Innalhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yang baghili jalali washika wa azimi sultanik. Saya Allah adalah Allah, satu Dia tiada pasangannya. Saya bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah, bersama Allah dan keluarga-Nya dan orang-orang yang setia kepadanya. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan kebajikan sampai hari Akhirat, maka Dia fi din, rahimakumullah. Untuk mempertahankan agama, kita butuh perjuangan. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW telah berjuang untuk agama mereka dan kita juga sedemikian kita butuh perjuangan untuk agama kita. Semakin berat perjuangan yang kita terita di dalam mempertahankan agama, insya Allah agama kita semakin baik. Dan semakin tidak mendapatkan tantangan di dalam beragama, sebahagian besar membuat orang semakin lalai dari agama Allah Subhanahuwataala. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di fase pertama daripada dakwah, 13 tahun kaum Muslimin hidup dalam kesusahan demi kesusahan, penganiayaan demi penganiayaan, penderitaan demi penderitaan, cacian demi cacian bahkan pembunuhan demi pembunuhan bertubi-tubi datang kepada para sahabat Rasulullah SAW sehingga ujian dan terpaan tersebutlah sebagai salah satu jalan terwujudnya manusia-manusia sempurna manusia-manusia yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala keimanan mereka tidak dengan gampang tidak dengan cara yang senang tetapi dengan penderitaan Bukan kita mengajak kita semuanya untuk menderita. Tapi kita mengajak semuanya untuk berkorban demi agama kita. Apa yang bisa kita korbankan, kita korbankan. Kita bisa korbankan waktu kita, kita korbankan waktu untuk agama kita. Kita bisa korbankan harta kita, kita korbankan harta kita untuk agama kita. Kita bisa korbankan sebagian kekuasaan kita. Di akhir zaman, di zaman yang kita hidup sekarang, pengorbanan yang paling banyak kita butuhkan tidak lebih dan tidak kurang saya rasa adalah pengorbanan perasaan saja. Ketika kita berbeda, agak sedikit berbeda dari masyarakat, timbul tudingan-tudingan miring, timbul kata-kata pedas, timbul gosip-gosip yang tidak membuat kita senang. Tuntutan itu tidak lebih daripada sekitar tuntutan perasaan. Sejauh mana kita bisa mendamaikan, menentramkan perasaan kita Tetap kukuh dan teguh di atas sunnah Walaupun gosip miring terus bersebar Ketika kita mempertahankan prinsip daripada agama kita Lalu dikatakan manusia terbelakang Orang kuno Manusia setiap hari kebanjiran Ninja bagi istri-istri kita Mungkin bagi istri kita yang melakukan yang abdul yaitu bercadar tidak lain yang tidak bukan hanya perasaan saja. Pergi ke pasar orang melihat dengan tatapan-tatapan sinis. Tidak lain yang tidak bukan hanya korban perasaan. Karena mungkin Allah tahu hanya itu baru yang bisa kita lakukan. Andai kalau kita diberikan cobaan yang lebih berat, mungkin-mungkin kita tidak sanggup menjalankan agama Allah SWT. Tetapi yakinlah Ikhwan Fiddin rahimakumullah dengan mengorbankan harta, dengan mengorbankan sebagian yang di rezekikan oleh Allah kepada kita Disitulah kita mendapatkan agama yang bagus Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan kita dalam beragama Contoh Kita tidak merasa menyesal Tidak merasa berat Mengeluarkan uang untuk membeli sebuah sepeda motor dengan harga 13 juta rupiah Tapi kita tanyakan Siapa di antara kita Yang tidak merasa berat Yang tidak merasa Terbebani sedikit pun ketika hendak mengeluarkan uang 5 juta rupiah untuk membeli buku agamanya. Ikhwan wa Untuk sebuah kendaraan sepeda motor 13 juta manusia tidak berat. Tapi kita mau bertanya, siapa manusia yang tidak berat? Siapa manusia yang sekarang mempunyai perasaan? Senang mengeluarkan huangnya 3 juta, 2 juta rupiah untuk koleksi buku-buku agama, akidah, hadis, tafsir dan yang lainnya di rumahnya. Kemudian dia baca di waktu-waktu senggang. dibawa ke kantornya daripada dia mengobrol dengan temannya. Dia baca buku-buku. Dia baca ulama-ulama kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Artinya buku Syekh al tapi dalam bahasa Indonesia. Buku Syekh Albani tapi dalam bahasa Indonesia. Buku Syekh Ibrahim Ruhayli dalam bahasa Indonesia. Ikhwan Fidin Rahimahkumullah. Penting kita katakan tadi sahabat Rasulullah S.A.W menjadi manusia teladan, menjadi manusia sempurna, menjadi manusia yang percontohan tidak dengan kesenangan tetapi dengan pengorbanan demi pengorbanan, dengan kesusahan demi kesusahan. Ini yang patut juga kita contoh karena Imam Malik berkata: Lainya Sulha Hadil Ummah Ilabi Mausulhat Bihi Awaluhah. Umat akhir zaman ini tidak akan pernah menjadi baik. Kecuali dengan hal-hal yang telah membuat baik umat sebelum yang pertama mereka. Maka, ikhwan fiddin rahimahkumullah, ketika para sahabat telah mengorbankan nyawa mereka, tidakkah kita sanggup mengorbankan seratus ribu untuk membeli kitab agama, mendengarkan kaset-kaset ilmiah, kemudian kita sediakan waktu untuk membacanya, kita sediakan waktu untuk mendengarkannya. InsyaAllah dengan yang demikian itulah agama kita akhirnya menjadi baik, Amal kita menjadi bagus Agama kita menjadi semakin disenangi oleh Allah dan Rasulnya Kita semakin mencapai ridu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ketika melihat kesungguhan di hati kita Allah akan memberikan ujian-ujian Semakin kita lulus dalam ujian Kita akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu dalam agama Islam adalah segalanya Ilmu disuruh untuk menuntut Amal disuruh untuk kembali, dikembalikan kepada ilmu Amal yang tanpa ilmu tercela. Maka ilmu menjadi warisan para nabi dan para rasul Ilmu menjadi titik nilai pertama dari siapa seseorang Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu satu-satunya hal yang akan menangkat derajat Orang setinggi-tingginya Karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul oleh karena itu, tidakkah kita mencoba untuk mengorbankan sebagian yang Allah rezekikan kepada kita? Kita korbankan bakso dua kali seminggu, kita arahkan kepada buku-buku begitu. Allah Ta'ala alam. Demikian sekedar mukaddimah. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Di dalam keimanan, mati dalam keimanan. Jadi Allah pilih orang-orang yang beriman, wafatkan pada waktu agar mereka tidak dapatkan hari kiamat. Ya. Apakah bisa kita katakan fitnah senantiasa ada bersama kita? Ya. Fitnah senantiasa ada bersama kita. Karena sudah Allah katakan tadi, yang baik ataupun yang buruk yang menimpa kalian itu semuanya adalah fitnah. Untuk menguji kalian. Ketika yang baik datang apakah kalian bersyukur atau kufur. Ketika yang buruk yang datang apakah kalian sabar atau kalian kemudian murka kepada Allah SWT. Jadi, sebenarnya hidup kita seluruhnya adalah ujian semuanya. Fitnah semuanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Allah dihaklakal mau tawal hayata lihat luakum ahsanu amala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian kematian dan kehidupan kita dari wafat kepada kehidupan Allah ciptakan itu lihat untuk menguji kalian memfitnah kalian ayukum ahsanu amala dari ujian tersebut akan kelihatan siapa diantara kalian yang paling baik amalannya ini sebenarnya hidup kita sampai akhir zaman itu ujian semuanya nah itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika itu datang, apakah ini kita lakukan untuk yang diridui oleh Allah atau tidak. Termasuk juga anak dan istri. Anak bisa membawa kita ke alam yang dimurkai Allah, bisa membawa kita ke yang diridui oleh Allah. Istri juga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, apa fitnah paling besar yang melanda umat di akhir zaman? Fitnah syirik. Tidak lain dan tidak bukan. Fitnah yang bisa membuat orang kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu lagi mana yang tauhid, Bagaimana tugas kita kepada Allah dalam mengetauheedkan Allah. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini fitnah yang paling besar. Fitnah yang diutus para nabi dan para rasul untuk mengikisnya terlebih dahulu sebelum hamalan-hamalan yang lain. Ya, kata Aisyah radiyallahu anha. Sengaja tidak diperintahkan pertama kali meninggalkan Khomar. Karena kalau diperintahkan pertama kali meninggalkan Khomar. Maka manusia akan berkata. Uh. Kami tidak akan Pernah selamanya untuk meninggalkan khomar. Karena sudah sememikian memasyarakat minuman khomar di tengah kafir Quraisy. Tapi di benahi yang paling penting, yang paling penting, yang paling penting, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita terlepas dari rusak syirik, bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang hanya berserah diri kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, dan segala-galanya. Hanya kita kembalikan kepada Allah Adapun usaha dunia Sebatas usaha Yang te tidak tempat kita menggantungkan harapan Tidak tempat kita bertawakal Wallahu ta'ala Kita masih di, di masa kebangkitan pertama Yang sudah mulai merosot jauh Terutama setelah hancurnya khilafah Islamia Terlalu merosot habis-habisan umat Islam Nanti di akhir zaman dengan turunnya Imam Mahdi Turunnya Isa Al-Masih Umat Islam berjaya lagi di sana mereka membunuh orang-orang Yahudi Orang Yahudi lari pontang panting Bersembunyi di balik batu dan di balik Kayu, pepohonan Batu dan kayu berbicara, wahai muslim Di belakang saya ada orang Yahudi, datanglah sini, bunuh dia Kecuali Pohon Gorkad, karena dia adalah dari Pepohonan Yahudi Sekarang, siapa yang pergi ke Israel Banyak melihat Pohon Gorkad di sana Kerana dibudidayakan Mungkin ulama mereka tahu Ini pohon yang menyelamatkan kita nanti Kalau seandainya dibangkitkan Isa al-Masih atau dimakitkannya Imam Mahdi Allahu Ta'ala alam, jadi memang sahih kalau kita mengatakan bahwa Sekarang ini, kita masih Di antara dua kebangkitan Kebangkitan pertama dari Nabi Muhammad Nanti di, di tangan Imam Mahdi Di akhir zaman, setelah itu baru hancur Lagi dan kemudian Datang hari kiamat Kita akhiri Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kautu bulayk والحمد لله رب العالمين.